și în și pe pământ, El și sfânt. Din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă aduce, miubiți ascultători, programul I-176. Preotul Valeriu vă aduce textul lecțiunii, care se deschide cu versetul 28 din Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Mai întâi de aceasta am citit o statistică, urmată de câteva comentarii, care m-am gândit că ne vor fi folositoare și nouă. Iată ce am citit. subtitlul, O formulă care nu este nouă se spune că, după o anchetă recentă făcută în SUA, în Statele Unite, 80% dintre americani ar fi adoptat o concepție de viață rezumată în următoarii termeni. Nu cred în nimic, dar doresc totul. Aceasta nu este o formulă nouă, nici proprie numai unei singure țări. Este glasul care a fost auzit și în grădina Edenului. Omul se îndoiește de cuvântul lui Dumnezeu și poftește ce nu are. Astfel este neascultător. Ceea ce este, poate mai nou, este că el nu mai crede în unele valori morale care aveau curs încă până la o epocă foarte recentă. Filozofiile nu i-au adus nimic. Știința îl dezamăgește pentru că nu satisface cu nimic nevoile inimii nici măcar acele ale conștiinței. Progresul tehnic începe a-l îngrozi. Mașina socială devine din ce în ce mai capricioasă. Toate principiile vieții sociale par a se fi răsturnat mai mult sau mai puțin pentru a face loc unei singure reguli, fiecare pentru sine. Omul dorește tot și nu este niciodată mulțumit. Dar el nu vrea să creadă în Dumnezeu. Și aceasta este drama. Vrea să fie fericit dar avându-se pe sine însuși meșterul fericirii. Poate fi meșterul bunăstării materiale, dar nu va cunoaște niciodată adevărata fericire atâta vreme cât va întoarce spatele izvorului ei. Ai băut din acest izvor? Ai gustat cât de bun este Domnul? Te-ai apropiat de El pentru a primi iertare oferită de El? Dacă ai întârziat până acum, grăbește-te să vii la Isus. Doamne Tată ceres te rugăm prin mesajul care ne stă înainte să faci o chemare tot mai reală pentru fiecare din noi. Dorim ca fiecare ascultător iubit al acestui program să audă mesajul acesta al Tău prin care îl oferi pe Domnul Iisus Hristos singura a fericirii și primindu-L să-ți aducă ție slavă și mărire de acum și până în veci. Amin.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 nu e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai? Aur argint și bala, nu-tori scăpa de la moarte. Vindru aproape trecut, cu viața ta ce cei făcut, În tine ce o să rămână? Ești doar un punct de înțelegere. Apropiindu-ne de textul lecției noastre de astăzi, am anunțat, iubiți ascultători, că se deschide cu versetul 28 de la Evanghelia după în capitolul 14. Asupra acestui verset am avut deja o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, gânduri cărora le vom atașa pe cele de astăzi și pe care nu le-am putut expune din motive de timp. Așadar, vom reciti versetul, spunem reciti pentru că l-am citit și cu ocazia lecției trecute și versetul spune în felul următor. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la tatăl, căci tatăl este mai mare decât mine. Deprisos să mai amintim că acestea sunt cuvintele Domnului Isus, spuse ucenicilor în ultima seară pe care au petrecut-o împreună. Domnul Iisus spusese ucenicilor săi tot ce putea să încredințeze că plecarea lui nu le era deloc spre pagubă, ci numai spre câștig. De lucrul acesta s-au convins ei mai târziu. Să nu uităm acest mare adevăr. Mântuitorul nostru se întoarce numai la ai lui, la trupul lui. Ei alcătuiesc mireasa, ei vor fi răpiți în văzduh. Ca să fie al Domnului sus, trebuie să te părăsești pe tine, felul tău de a fi, și să primești felul său de a fi. În felul acesta vei avea parte de răpire. Domnul Isus, când va veni pentru răpirea bisericii, se va răpi pe sine, adică trupul său, iar ceea ce-i străini de sine va rămânea jos. Dacă m-ați iubi, fi bucurat că v-am zis mă duc la Tatăl. Zisele Domnului Isus sunt adevărul, iar adevărul este dat ca să fie păzit, pentru că cine păzește adevărul va fi păzit de adevăr. Adevărul este păzitorul vieții și nascătorul bucuriilor ei. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, zisele mele, a spus Domnul Isus. Iubirea față de Domnul Isus, cum s-a mai arătat, este dovedită prin ascultarea de cuvântul de zisele lui. Orice ne-ar zice Domnul Isus, trebuie să ne bucurăm, căci numai ce zice El este spre folosul nostru veșnic. Aceasta se va întâmpla dacă noi suntem cu adevărat ucenicii lui. Dacă m-ați iubi, zice Domnul Isus, v fi bucurat că v-am zis mă duc la tatăl. Ucenicii trebuie să se bucure că învățătorul lor iubit se duce într-o stare de slavă și fericire mai mare decât a avut, fiind cu trupul împreună cu ei. Adevărata iubire se bucură de fericirea celui pe care îl iubește și îi dorește o și mai mare fericire, chiar dacă aceasta ar aduce o anumită pagubă celui ce iubește. În viața adevăratului creștin, bucuria trebuie să fie necurmată oricare ar fi împrejurările prin care trece. Bucuria este semnul văzut al iubirii față de Domnul Isus și a încrederii în cuvântul său. Dacă viața cea nouă cu Domnul Isus este o lucrare făcută de bunăvoie și cu lepădare de sine a omului, atunci el se bucură de tot timpul de alergare pe care a făcut-o. Nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui, spune Cartea Sfântă la Eclesiastul 3. Primirea mântuirii lui Dumnezeu este o lucrare a omului de care trebuie să se bucure necurmat. Mă duc la Tatăl. Căci Tatăl este mai mare decât mine. Când mergi la Dumnezeu Tatăl, trebuie să fie o pricene de bucurie pentru toți fiii Tatălui. Nicăieri nu este mai bine decât la El. În adânca lui smerenie, ca om, Domnul Isus înălța pe Tatăl mereu-mereu în fața tuturor, arătându-L ca începătorul la toate, ca principiul al succesiunii, cu toate că ei sunt desăvârșit una – unul dintre scritorii creștini de demult, Sfântul Grigorie de Nazianz spunea Numele propriu al celui fără de început este Tatăl. Numele propriu al celui născut fără început este Fiul. Mântuitorul se numește Fiul pentru că este identic cu Tatăl sub raportul ființei, dar nu numai pentru aceasta, ci și pentru că el își are originea în Tatăl. Inima stăpânită de credință, dragoste și înțelepciune de sus, înțelege ușor adevărul și în privința aceasta și nu despică firul în zece pentru a face filozofie. Sunt taine care nu este îngăduit unui om să le pătrundă și care nu-i ajută la nimic în privința mântuirii și desăvârșirii lui. Să nu depășim limitele noastre când este vorba de cercetarea cuvântului lui Dumnezeu ca să nu-l stricăm, să fim smeriți. În versetul 29, Domnul Isus continua Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeți. Tot ce a spus Domnul Isus a fost de neapărată trebuință pentru lucrarea Lui pe pământ. El n-a vorbit la întâmplare și nici de deprisos. Cuvintele Lui aveau totdeauna în vedere întărirea credinței în cei ce le ascultau, cu toată sinceritatea inimii, pentru că cuvintele lui sunt adevărul unic și veșnic al lui Dumnezeu, adevăr care ține întreaga creațiune. Frații mei, să crede în tot cuvântul scris al lui Dumnezeu, pentru că în el este tot ce ne trebuie, nimic mai mult, nimic mai puțin. În drumul lui prin pustia acestei lumi, urmașul credincios al Domnului Isus, nu poate înainta, nu poate birui și nu poate rodi cu spor, dacă nu are lumina, călăuzirea și puterea cuvântului scris. Acest cuvânt este cuvântul vieții, al vieții de fiecare clipă și răspunde la toate problemele ei. El fiind lumină străbate prin noaptea lumii și a necunoașterii, arătând înainte ce va urma pe drum. Toate evenimentele ce urmează, a fi pe scena lumii, sunt arătate în cuvânt și se descoper numai fiilor credinței. Ferice de cel care crede tot cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește cu și în orice timp și în orice loc. Ferice de cel care își așează viața exact pe cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit, spune proverbele 1620. La versetul 30, Domnul Iisus spune ucenicilor mai departe, Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Vine o vreme când Domnul Isus tace după ce ne-a vorbit mult. Am vrea noi să vine vremea aceea? Cum ne va găsi? Nu tot timpul anului seamănă omul. Este numai o anumită perioadă când se poate semăna. Nu voi mai vorbi mult cu voi, spune Domnul Isus, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Stăpânitorul lumii acesteia, lumea robită de păcat și moarte, este satana. El însă știe că mai are puțină vreme, de aceea întrebâințează toate mijloacele pe care le are, ca să înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Să ne bucurăm de harul pe care îl avem, căci nu mai ține mult. Stăpânitorul lumii își apără împărăția. Domnul Iisus a spus ucenicilor vorbele acestea. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Mântuitorul nostru lasă, ca să zicem așa, locul lui satana, care se va arăta în fruntea lumii, ca stăpânul ei, cu scopul de a câștiga, aparent, asupra lui o biruință hotărătoare. Acest mare vrăjmaș al lui Dumnezeu a luptat de la început împotriva creatorului și a urânduirii sale, aducând lumea la starea nenorocită în care se află. Cea din urmă sforțare însă era acum, când Fiul lui Dumnezeu a venit din cer să mântuiască lumea robită de el, de satana. Sub conducerea lui, căpeteniile religioase, poporul, Irod, Pilat, soldații, romani, toți se adunase pentru a omorâ pe cel care venise să mântuiască lumea întreagă. Dar ei nu s-au adunat decât pentru a fi de față la înfrângerea căpeteniei lor, pentru pricina pe care o dă chiar Domnul Iisus când zice, Vine stăpânitor lumii acestea, el n-are nimic în mine. Fiul lui Dumnezeu, ca om pe pământ, a fost desăvârșit. El a trecut prin întinăciunile acestei lumi, fără să se fie atins vreodată de ele, a suferit toată nevala vrăjmașului și ura oamenilor. În desăvârșirile sale, el a ajuns la sfârșitul drumului, tot așa de vrednic de a intra în slavă, ca și atunci când și-a dezbrăcat slava, fără să aibă nevoie să treacă prin moarte, dar a vrut să treacă prin ea din dragoste față de tatăl său, nu dintr-o nevoie personală. Moartea este urmarea păcatului și în el nu s-a găsit păcat, dacă a trecut prin moarte, a fost ca să ia locul vinovaților, a căror pedeapsă vrea să o poarte și va ieși biruitor din ea, după cum ea nu are nicio putere asupra persoanei lui sfinte. Așa se face că prin moartea sa el a nimicit pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să i lăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Vine stăpânitorul lumii acestea, spune Domnul Isus dar el n-are nimic în mine. Haideți să mai stăruim puțin asupra acestui verset. Lucifer a devenit prin înșelăciune stăpânitorul lumii acestea până la timpul hotărât de Dumnezeu când el va fi scos afară. Ca stăpân al lumii a aruncat peste tot întinsul ei, de la început, sămânța blestemată a păcatului și a morții, aducând-o în starea în care este astăzi, bolnavă în cele rău, Toată lumea zace în cel rău ne scrie cuvântul. Toți oamenii se nasc în fără de lege, toți s-au rătăcit și au primit Duhul Vrăjmașului în ei și de aceea toți sunt sub stăpânirea Lui. Domnul Iisus singur a făcut excepție de la această regulă. El și-a dezbrăcat slava cerească pentru ca să smulgă de sub stăpânirea Vrăjmașului pe toți oamenii care vor. Toți cei ce vin la El cu credință vor fi smuși din împărăția lumii care zace în cel rău și vor fi strămutați în împărăția dragostei și aluminii chiar în timpul acesta. De aceea poate Domnul să ne mântuiască, pentru că în el nu s-a găsit nimic din ce este al vrăjmașului. El a fost desăvârșit de liber, desăvârșit de curat și de aceea a fost desăvârșit de puternic. Toți cei izbăviți de el sunt, trebuie să fie ca și el. Numai în măsura în care stăpânitorul lumii acestea nu are nimic în noi, numai în măsura aceasta suntem liberi, suntem curați, suntem în adevăr, suntem sfinți. Numai în măsura aceasta ne folosește Domnul în lucrarea Lui, numai în măsura aceasta putem atrage pe alții din lumea păcatului la El în împărăția sfințeniei. Zice Sfântul Ignatie al Antiohiei. Nu vă ungeți cu mirul rânced al învățăturii stăpânitorului lumii acestea, pentru ca nu cumva să vă ducă în robie din viața rânduită vouă. Orice lucru de-al stăpânitorului lumii acesteia, într-o inimă credincioasă, se observă cât de mic ar fi, și din pricina aceasta nu se mai poate face lucrarea de mântuire, lucrarea la care sunt închemați toți cei mântuiți, toți cei ce cred în neadevăr, toți care și-au pierdut viața Domnului și au încheiat un legământ cu El. Dacă nu se observă creștere în viața noastră duhovnicească, dacă nu avem spor în lucrul Domnului, dacă nu avem putere să ne împotrivim ispitei și păcatului, dacă nu putem deosebi voia lui Dumnezeu și învățăturile Lui de ale alte voi și de alte învățături, dacă trăim o viață obosită și neroditoare, dacă nu avem pace și bucurie duhovnicească, dacă nu avem statornicie în credință și în dragoste, toate acestea se datorează numai faptului că stăpânitorul lumii acestea mai are ceva noi, are acel cui de care-și atârnă lucrurile lui. Satana este ca un câine care stă și dă din coadă nădăjduind să capete ceva de la cei ce stau la masă. Dacă însă nu se aruncă nimic, n-are ce face. El așteaptă învoirea noastră. Este o mare rușine și pagobă să faci pe placul acestui câine. Lasă-l să aștepte, dar să n-aibă deloc de la noi niciun cuvânt și nicio privire care să-l mulțumescă. Domnul Isus ne poate scăpa de sub privirile lui ispititoare, dacă venim cu credință și pocăință adâncă la el. Căci dacă toți câți au venit la el au fost izbăviți și binecuvântați, așa vom fi și noi. Să nu amânăm, e un cuvânt puternic al lui Dumnezeu care ne cercetează în clipa aceasta. Dragul meu, în tine are ceva stăpânitorul acestei lumi? Domnul Isus te scapă dacă vrei. O slavă ție, mântuitorule puternic, scapă-mă de plin de tot ce de tine și folosește-mă în lucrarea ta. Amin. În versetul 31, Domnul Isus motivează, Venirea lui Satan spune, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici. Lucrarea Harului lui Dumnezeu trebuie cunoscută, iubiți ascultători, de toți, și de prieteni, și de dușmani, și de îngeri, și de dragi, și de cei prezenți, și de cei ce vor veni. Fie că această lucrare se face prin Domnul Isus personal, sau prin ucenicii lui sau îngeri, ea trebuie cunoscută pentru ca să se vadă dragostea, sfințenia, dreptatea și înțelepciunea lui Dumnezeu în vederea mântuirii făpturilor sale pierdute în păcat și moarte. Lumea trebuie să cunoască limpede că din dragoste pentru tatăl său, învățătorul Iisus va trece prin moartea rușinoasă a crucii și nu ca un făcător de rele sau ca oamenii care mor pentru că au păcătuit, și mai trebuie să cunoască acest adevăr că el va merge la moarte din ascultare. Fac așa cum mi a poruncit Tatăl, spune Domnul Isus, și toate acestea în vederea împlinirii planului de al lui Dumnezeu. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau, spune Domnul Isus la Ioan 10 cu 17. Atât lumea pământească cât și lumea duhurilor trebuie să cunoască pe Domnul Isus că de bunăvoie s-a dat el morții, ca jertfă răscumpărătoare pentru întreg neamul omenesc. Și, așa cum s-a mai arătat, dragostea și ascultarea față de tatăl au fost rădăcina marii sale jertfe. Să cunoască lumea că dragostea este mai tare decât moartea, că prin moartea sa pe cruce, dragostea fiului față de tatăl s-a arătat desăvârșit de frumos, înflăcărată și supusă. Tot ce era în inima lui se vedea limpede, Dragostea și ascultarea față de Tatăl. Satana, stăpânitorul lumii, nu avea nimic în această sfântă inimă. Dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi a poruncit Tatăl. Vedeți, Dumnezeu îngăduie să vină stăpânitorul lumii la noi ca să se arate și prin noi că nu avem nimic din ale Lui să se arate limpe de dragostea și ascultarea noastră față de tatăl și fiul și lumea să cunoască fără greș că suntem copiii lui Dumnezeu urmași aia care și-a dat viața ca jertfă pentru mântuirea păcătoșilor. Dumnezeu îngăduie atingerea satanei de noi, dar numai în felul cum i-a îngăduit să se atingă de Iov. Dumnezeu vrea să se laude cu noi așa cum s-a lăudat și cu Iov. Vrem și noi? Prin faptul că Dumnezeu îngăduie ispititorului să vină la noi să ne încerce, este o dovadă a Harului Său revărsa peste noi, căci El vrea ca lumea, prin încercările prin care trecem noi, să cunoască marele adevăr al mântuirii. Frații mei, fie ca încercările prin care trecem, să desăvârșească dragostea și ascultarea noastră față de Dumnezeu și Cuvântului Scris, așa cum s-au dovedit în Domnul Isus Hristos. El a fost ascultător în toate până la moarte și încă moarte de cruce. După aceste vorbe, Domnul Isus spune ucenicilor, sculați-vă, haidem să plecăm de aici. Domnul Isus nu mai avea acum nimic de făcut. Totul era împlinit afară doar de moarte. Mântuitorul nostru vorbise multe lucruri ucenicilor, Acum voia să le arate ascultarea sa față de tatăl prin faptă și de aceea a zis, Sculați-vă, haidem să plecăm de aici. Și s-au sculat ce au plecat la locul luptei, locul rugăciunii, în grădina Ghețimanii, unde s-au întâlnit cu forțile vrăjmașe, dar și cu tatăl și cu îngerii lui. Probabil că după ce s-au sculat cu toții, înainte de a porni, Domnul Iisus a mai spus ucenicilor stând în picioare cuvintele arătate în capitolele 15 și 16, apoi s-a rugat ce a plecat, așa după cum se vede în capitolul 18. Să nu ne temem să mergem la locul unde întâlnim pe vrăjmașul față în față, pentru că acolo, tot acolo, sunt și îngerii lui Dumnezeu care ne întăresc, iar îngerii lui Dumnezeu sunt puternici. Dacă urmărim atenți în Vechiul Testament, ce putere mare au îngerii, vom vedea cum s-au luptat și cum mereu îngerii lui Dumnezeu au ieșit biruitori. Și este și normal să fie așa, pentru că Dumnezeu este atotputernicul și îngerii săi care au trăit în permanentă ascultare față de El au avut întotdeauna biruința asupra răului. Dacă uneori se întâmplă în viețile noastre să fim biruiți și să cădem în ispite, este pentru că n-am știut să rămânem sub paza îngerilor lui Dumnezeu pe care i-a trimis și care ne însoțesc în luptea aceasta și care ne însoțesc în viața aceasta și ne păzesc de toate relele și care știu să lupte pentru noi. Ori de câte ori ne avântăm singuri în luptă, fără să cerem ajutorul lui Dumnezeu, ori de câte ori vrem să biruim noi, ori de câte ori vrem să umblăm singuri, întemeindu-ne pe ajutoarele noastre, de tot atâtea ori suntem înfrânți. De aceea cuvântul Lui Dumnezeu ne recomandă să medităm asupra cuvântului zi și noapte, căci ori de câte ori ne aflăm în fața cuvântului Lui Dumnezeu sau ori de câte ori ne aflăm în rugăciune, ori de câte ori ne îndeletnicim cu o literatură care este o literatură creștină inspirată din Scriptură, ori de câte ori avem părtășie cu frații, ori de câte ori ne aflăm în legătură cu lucrarea Lui Dumnezeu, de tot atâtea ori ne bucurăm și de protecția îngerilor minunați lui Dumnezeu, pentru că îngerii lui Dumnezeu iubesc foarte mult lucrările care sunt în legătură cu Dumnezeu. Și din dragoste pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus Hristos, la porunca Domnului ei vin și ne păzesc și ne ocrotesc, ori de câte ori suntem în mediul care este lui plăcut și propice. De asemenea, tot ceea ce facem spre slava Lui, așa cum spune și Pavel, fie că mâncăm, fie că bem, dacă toate acestea le facem spre slava Lui și în numele Lui și atunci ne bucurăm în chip minunat de protecția și de părtășia Îngerilor lui Dumnezeu, prin care putem să înfrângem toate săgețile arzătoare ale celui rău. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului I-176, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, haideți acum ca în încheierea programului I-176 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții să dăm citire psalmului 27 din Biblia lui Gala Galaction sub formă versificată semnat de Vasile Militaru din psaltirea publicată în anul 1933 în zilele Măriei sale regelui Carol al II-lea și sub păstorirea întâi lui patriarh al Bisericii Ortodoxe Române Miron. Salmul 27, în formă versificată, sună astfel. Către tine am strigat, Doamne, de puterea ta pătruns, stânca mea să nu-mi le ruga fără sfântul tău răspuns, pentru ca nu cumva, Doamne, neprimind al tău cuvânt, să mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Doamne, ascultă, a mea rugă glasul meu când ție-ți cântă și când mâinile-mi se înalță spre biserica ta sfântă. Cu și Doamne, niciun fir să nu mă lege și să nu mă pierzi în gloata oamenilor fără lege, căci ți celui aproape de iubirea lor senină, pe când inima li neagră și de răutate plină. dă Doamne, după fapte foc în piept și plâns în gene, după toată fără de legea izvodirilor viclene. După mâinilor ispravă tu cerescul lumitată, dă-le fără de zăbavă, cu venita lor răsplată, fiindcă la atale lucruri ei n-au vrut să ia aminte, nici la faptele împlinite de ale tale mâini prea sfinte. Drept aceea tu doboară la pământ smintită acea, și în picioare a ta dreaptă nu-i mai scoale niciodată. Binecuvântat fi Doamne, în cetatea ta de stele, fiindcă auzi în atâ slavă glasul rugăcinii mele. Dumnezeu-ia mea tărie și de apur scutul meu. Inima mea în el se încrede căci m-a ajutat mereu. De lumina lui pătrunsă toată inima mea cântă, Preamărit să fie Domnul pe pământ și în slava i sfântă. Că poporul său în Domnul își încrede mersul somnul Și cetate de scăpare pentru unsul său e Domnul. Mântuiește, Doamne sfinte, tot norodul tău cu milă și înveți veci binecuvântează moștenirea ta umilă. Fii păstorul ei de -a pururi, nu-i lăsa nici un suspin și o sprijinește, Doamne, în vecii vecilor. Amin. Primește, Doamne, aceste cuvinte și din partea noastră, ocrotește-ne și sprijinește-ne pentru a vedea bunătatea ta, a ne și a te binecuvânta prin viața și trăirea noastră de acum și pururea și în veci de veci. Amin.